Eta minari erosketak itxea jongo geha. Zer bitzen? Ongi, ongi. Gaina berapenak datu zela progetu da, merkaldiak dila. Hmm. Bai, mino, galdera bat, e, kartelak eta euskaraz dengo aldiago. Ba, pentsatzen dut, baiet, ez? Herriko dendageienetan edo... Be, nik imaginatze dut, hori herri e euskalduna izan da, eta izkuntza paisaia ere beitu bertza jola. Bueno, bakartxok esango dugu, kaixo bakartxoa egun hon? Kaixo egun Bueno, eh Baldoste ba kartelak, eh merkealdiak eh euskeraz, topatu alditzak egu zen. Oiartzenen o. Oxe bai, etze da erreserresgaina. Kiorki ora euskaltzale union eskaintzen ditu. Udalakin dakan hitzarmenangatik an eh merkataritza eta ostalaritza euskararen erabilera ereagotzeko egitasmoan barruan, ba zerbitzu oire eskaintzen dugu. Mm -hmm. Ezen bueno, berdugu, txurtureko kide dela, eta merkataritza alorrekoa, zen berdugu, ez pixkatula <laughs> formaltasunez. Hortan aitzu bai. <laughs> bueno, e, hainbat eh, jatetxerita, bueno, ba, edo, merkataritza, materiala eskaintzen diozu,? ez? Bai. Urte osoan eskaintzen jogu, doainik gainea eta oain, udagaraian, ba, gogorara zikien jogu, E, ...momentua gara iberesila delako. Batetik, zuek esan zuten bezala, merke garaia delako. Eta hor dungo gaur erazten jartzen duten kartelak, eskaintzak idatzi dakaten kartelak... ...edo beste eo merkatariak, adiraz iberdun beste eo gauza idazteko <laughs> eo zeinioar, euskaraz jartzen laguntzen dugu. E, Lengo prezioa eta baengo prezio euskaraz jartzeko txartelak banatzen dira baliak ikieko talonari duke bai, fakturak ikiekuk, entrega gerillak, bueno, olako materialak eskaintzen dugu mm -hmm. berez urteosuan, eta oinkendugu dugu zi, bai hor dakatela. E, behaiek igual, enten dariak etasen bai. nik euskeraz eta hoi gaztu bat gehiago da, euskeraz ez dakit nere ziten turturrea jo etela, lasai, lasai ez da? Atela, lasa, lasa, bai, bai, dudik gabe. Bai, guk olakotan gaina, E, Euskaldun nahi saiatzen ga esaten, bueno, zu saiatu eskeraziken, eta gehoguk lagunduko horraztu ba, berbada horrazten, o zerbait xuxendu du berbada xuxen zen, alegin aikiare nahi izaten dugu. Gai eztenari, dugu ba, dugu itzulpenak ikentzaizki jo, o testu oso haidazten zaio, e, saiatzen ga, Merkatariak esfortzoin dezan, lortzen. Miraz, e, bueno, jen diagunizki joak ingo, ferminen entzogetela, eta zaltzeko olasai, oiztela, denantzeko ez zabalik Hortaz gain, e, bueno, merkealdiak aipatutugu, eta udaran ebai, ba, ze guztu duten jarri Baix, eta e. bazkaldu, afaldu, zeoze, hartu, ustalari bai e, laguntza hartak, e, uskieraz jartzeko ez? Bai, oire urte osoko zerbitzua da, eta obain, E, askok behintzat berritxu o egokitxu aldatu imer izaten txuzten ezkarta horiek, menu horiek, ba, gogor erazten jogu e, gure zerbitzu erabiltzeko aukera bat dakatela. E, iztegi bate intzen, pare, pare bat urtero, e, jatetxetan eta erabiltzen din itzan iztegi bat, eta oire eskura dakaten nahi izan ezkio. Eta bestela da, behak dakaten menua edo prezio zerrenda o dena delakoa guri pastia, ta Euskeraz hon kasutan, ba, beiratu daten ematenio eguta zuzentzekoi badin bada zuzen dituen dugu eta gazteleraz zakaten kasutan euskeraz jartzen dugu. Hortaz gain, e, bezeruan parte hartzea ere da, ez? Ze, bueno, ikusten badu nunbait gazteleraz taola edo bai dudik gabe azkenin merkatariak da ostalareiak bezeru nahi eta e, moldatzen dira eta hori nahi izan dugu, deioire nahi izan dugu, ba, bezerua konturatzen badian, nupake ez dola euskera zer batxe, merkatari jaio, hostalari jaio, jakinara zi posile jo, ba, zer zerbitzu dakan eskura eta mm -hmm. noa jodezaken euskeratu nahi baldin baitu paper horiek, idatzi horiek. Bueno, beraz, e, oi hartzen errateko entzule guztiek, e, abisua hor Eh, esateko txurtzurrek lagundu posibidea diela e, dendari eta tabernari hoeiei. Bai, ze batzuetan gelditzen ga betik kejati komplejoekin ta bueno, pes gausa bada esatea mm -hmm. e, aldatu aldatu laikela, gainera esaten badugu non aldatua eta nun lagundua badola, pes oraindik ta hobeto. Mm -hmm. Bueno, e, hortaz gain e, bakartxo eh orain dela gutxi aurkeztu zenuten arraindegitan euskeraz e, izenak eta jartzeko e, egitasmoa Hori, ezagit, nola esplikatu, arraian izenak, arraro izaten da batzutan edo, arraro ikentzaigu euskeraz ikustia, ez? E, Oitxura kontua uh -huh. da, oire. Milion ikuste, askok behintzat e, euskeraz bakizkitela, arraian izenak eta ala erabiltzen tustela. Bakarra gehoa igazuk esan zuna idatzita uh -huh. etxugu ikusi o ez ga etxu horta. Uh -huh. Eta da modu bat, e, ikasteko eta idatzita euskaraz ikusten bat dugu, eskatzeko momentu hizketan izketan azteko momentu ne, merkatarieiakin hartu eman hortan, ba, bultzatzen du euskaraz eskatzea eta salero esketa harremanoi euskaraz ikia. Esango dugu, hau oarzo alde mailean jarri dela e, bai. Eta, bueno, hortaz gain, izenak euskeraz, eta poster handi bate bai, ez? E, arraian irudiak eta izenakin. Bai, e, batetiko da txartelak, e, prezi jartzeko txartelak, eta hor, emezortzi e, bat arraien izenak, edo txartelak dozte, eta geho posterrak bat gehiogu biltzen. Zai gaudela, arrandean, bai, posero gehiago postera ibeitu, eta izenak errepasatu eta ikasi, eta... Bueno, aurreko urtean, Arrateitan e, intzen, nahiko arrakaztakin, errez eta lehiaketare bai, eta uste aurten elburua dela e, aragiakin e, ara intakuean, oan arraiakintia, ez? Bai, arrateitan intzenoen dela bi urte, eta mm. aurten udazken aldea hurrian ingo da, arraia erabilita, laulaunentzako errezeta bat prestatu berko da, Euskeraz eta herriko arrandeagetan eango diakutsa batzuk, baino-baino, oi, urrian izango da eta horren berria emango dugu aurreago. Uh -huh. Buski? Bueno, pues, eh, Utsiko dugu oiu dazkeneako, eta espero dugu ba, irabaztendunak dunak utzaki, kasuelita batian ekartzen maiko hemen mm. jateko, ez dela gaizki <laughs> la ongo. <laughs> ba, ba, Kartsio ezak egit bukatzeko zozea nahi duzun, edo ja, nahiko argi gehiatu dela. Ba, nik uste bayez, alare goatu kotxugu, txurtxurrekin haremaren eta jartzeko biriak zein, zein din, uh -huh. bueno, Ferminene itxian dozte, Eta, bueno, telefono zenbaki ja, betzilabiru 26.0 bat bi, edo imelez txurxur.oi hartzun, abilduajemail.com. Beraz, horrea eh, idatzi, ta, ta kitxo ez? Hoxe, ondo sado. Baina, baina esker, ondo segi eta horrengo larte. Esker gasko zuai. Eh.